اتى يوما ان كنت ستعانق دمعة الفكري تناجي الله في قبرك وترجو رحما تسري فعاش القلب اغلافا وفرشت احواك كالطير تحلق في تقافات وتنهل من غب الخير وما ما زلت تتذكرها وتذكر رواد دمعة الفكري تنعج الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلافا واصر فتحومك الطير تحلق في ثقافات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da dodne bariketa ovom našem govoru koji ćemo večeras po, posvetiti jednom alimu koji je živ danas. nas molim Allah da ovo bude jedna od jedan dio da se njemu odužimo da ga spomenemo dove, da spomenemo hajer nego, i da bude postrije k nama svima u učenju Allahove knjige, gledajući se na insana koji je danas među nama. Kad često čitamo o ashabima, o prvim generacijama muslimana, o njihovom zalaganju, učenju Kur'ana, učenju hadisa, rada za Allah u vjeru. Ponekad možda dođe nam šeitan i kaže e, to je tad bilo. Sad se vremena promijenila. Sad je život postao brži. Sad ima više i možda je i sam život zahtjevni danas nego prije. Treba više i za rad, treba i ovo, treba i ono govorimo danas i večeras posvećujem čitav ovaj derz jednom insanu koji se zove šejh Abdut-Tawab Ali Raudan hafizahullahu ta'ala koji je rođen 1954. godine u Siri, Sirijac koji priča o svom djetinstvu o svome životu u knjizi doktora Saada koji je napisao knjigu o događajima, nazvo je knjigu događaji i priče koje su zadivile moje učenike. I sam je u svojoj knjizi rekao da je ovo jedna od najzanimljivijih događaja i priča koji je ikada čuo u svome životu. Ovaj šeha Abdu Teoab je završio samo tri razde osnovne škole. U svom djetinstvu Kaže, svašta sam radio, niti moji roditelji, niti moji djedovi, niti moja rodbina, i je ko znao da piše i da čita. Sve nepismeno. Kaže, čuvao sam ovce deset godina. Radio sam razne poslove. Kopo, bio radio na zemlju, radi na njivama. Sve dok nije došao do 25. godine svoga života. U 25. godini svoga života odlazi da radi u Kuvajtu. Subhanallah. Allah subhanahu ta'ala kaže: "Laqad kana fi qasasihim 'ibra tun li, ul, lil U Odogaajima njihovim je ibret i pouka za one koji razuma imaju. Otišao sam kaže u Kuvajt da radim sa svojim porodicom, svojim, imao je dvije žene i devet sinova i sedam kćeri. Zamislite koliko treba ukuvajiti para, novaca, koliko treba da radiš da bi nahranio tu djecu i te tu porodcu. Kaže, radio sam razne poslove. Građevina, ovo, klasika. Nema čovjek, ne, nema znanja. Nemam, kaže, osnovnog obrazovanja. Nisam imao. Radio sam već tako nekoliko godina. Kasnije sam počeo da obrađujem klasika. E, Obrađujem drvo, kućne ukrase i tako, radio prozore i, uglavnom, malo, malo je povećao, povećao svoj onaj, mjesečni doprinost za kuću. Kaže, jednog dana mi dođe moj prijatelj, Sirijac, i kaže mi, šta misliš da odemo do jednog centra za učenje Kur'ana, škole Kur'ana, tu, kaže, podučavaju učenju Kur'ana tako čita i uči, tako i na pamet. Kaže, kad mi je to rekao, u tom, tom trenutku moj hali je bio, kaže, daleko da Allahovi vjeri. Uopšte nije bio vjeri. Samo se zvao imenom kao muslima. Kaže, on, on ne kaže, ja vremena gdje radimo ono. Kaže, onda me on uzeo na na fazon. Tako je rekao. Kaže, rekao mi je, ja ću ti neću ti na plat, kaže, gorivo, ništa. Samo idi sa mnom sautom, kaže, doći po svaki dan posle radnog vremena i odemo, kaže, u taj, da, da malo učimo Kur'anu, da znamo, znamo u Kur'anu učitak o ništa. Prilike stanje jednog klasičnog bošnjaka koji ne zna ništa, uvjeri, ne zna učiti Kur'anu, Allah zna, klanja ili ne klanja, dođi na džum. Klasično stanje. Ovako počinje njegova priča. I njegov život. Kaže, otišao sam u taj centar i sreo sam šeha, rahimahullahu ta'ala, Abduselama Hubusa. To je egipatski šeih, ali mu rijedak čovjek u svom vremenu. Između njega i poslanika, salallahu alaihiho salame, je bilo 23 čovjeka u Senedu na 10 kirajeta veoma jak sanet, umro je pri par godina od bolesti raka. I kaže, počeo sam da učim kod njega harfove, da, kako se izgovara koji harf u Kuranu. Nakon određenog vremena zamolio sam šejiha, već počeo ve, već malo da poznaju koji je harf, ovaj kako se izgovara ona. Kaže, rekao sam šejihu šta misli šejih da počnemo hartmu, da učimo. Na, gledaj uči kaže, šej, hajde, može, inšalvo. Tri i godine je učio 21 džuz. 21 džuz, gledajući, tri i godine, hatma jedna, nije na pamet, nije postao hafiz, gledajući, kaže, došao sam do Surja Lukmanu, ostalo mi je 9 džuz. Ovo vam sve skraćujem, da bi otprilike uzijeli, ovo mi samo što ću već pričati, je samo jedan mali dio njegovog života. Čuo sam se sa šehehom prije dva, tri dana i pošto šeheh je sad ovaj o kome pričam, bolio je od bolesti od, od raka, pa je zamolio mraćuda do vezanika. Ima sa 60 godina, čitao svoj život, je posvijetio radu za Allahovu knjigu, sluga Allahove knjige. Reću vam kasnije, nastavit ćemo šta mu se kasnije desilo. 1992. tačni 1992. počeo je s tom hatmom, 3,5 godine je trajalo dok nije došao do 21. džusa do Suri Lukman, kaže dolazim jednog dana kod šejha, šejh se smrku kaže, ljudi, a inače kad šejh Abduselam, rahimahullahu ta'ala je bio poznat potom je da kad te jednom vidi, tako se ovhodio prema ljudima kao da te zna, kaže godinama, uvijek nasmijan, pa džesi šta ima, hajde bojrum. Kaže, ja mu kažem, šeš, šta imaš? Onaj, hajra koboda. Da nije na ljutio, da nije šta. Kaže, sanjo sam, kaže, ružan san, sinoć. Hajra koboda, šta sanjo? Kaže, video sam usnu šeitana. Kaže, ti vidi usnu šeitana, kaže ja. Kako izgledao, kaže, bio je isto, isti ti, kaže. To je lik, kaže. Saš, šeš, ljutno ovoga, abdu te laba koji je u to vrijeme tek došao do gledajući do Suri Lukman na mene, kaže liči, kaže tvoja faca kaže, rekao mi je mi šeitani ćemo se trudit svim svojim silama da ovaj tvoj učenik Abduhtalab nikada ne nauči ništa iz Kurana na pameti i kaže onda mu šehova selam kaže, slušaj kune se Allahom Nećeš kod mene više ništa proučiti. Ako ne budeš naučio pet džuzeva korana na pamet. Ne interesuješ me. Sad ovom je teško palo tamo, počeo. A šejh mu je obećao da nakon Hatme, kad bude gledajući pročitao Hatme, će dati džazu za koran gledajući. Da će dobiti diplomu, sve ne do posla nika sa lalari. Kaže mu šejh, ja radim, imam 16 tradicije ima braćo, on je još od kako je odšao kuvajt, imao je šećer, bolje šećera. Često mi panu, pada u nesvijest. Znači, malo, malo, da si i sve padne u od, od povećanog šećera. Kaže, ših ne interesuje. Ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, hajde kući. Kaže, ja pošao kući. Čitav dunjal, kaže, men se strvalio na na leđe. šta da radim Tam se volio Kur'an još me şeyh kaže vidi oblik šejtana na ulubilna kaže kaže ja pođem kuć i pravo tamo u ono socijalno za za za boravke ponestim sve boravke i svoje djece i žene i žena zakuvajte dođem kuć pa se očemo se kaj pakovat. Skoro došli, bili u Siriji, vratili se, djeca pošla u školu. Pakuj se, idemo za Siriju. Šta će žene? Gazda kući Počelo se pakovat. Šestnaistra djeci, dvije žene. Kofere pod ruke i za Siriju. Kaj je došao u Siriju tamo u svoje selo, kaže, nikad više kojete, nećete bit očima. Ka što ova jedna žena, ali što... Što bolan kaže, tamo mu djeca počela učiti, kaže to je budućnost saše djeci. Šta ćemo sad usiriti u ovom selu da ni mogu djeca školat? Kaže ne interesuje. Mi. Evo vam ode, imate sad moja i vaša rodbina je tu. Ođe sa sigurne, ima ko da onaj ovamo brini, Allah subhanahu wa taala je taj koji će slatvamo opskrbu. Ja kaže ode sad Allah zna kad će se vratiti. Rekom selam. Šejih se vraća u Kuwait sam. Da nastavi da uči kod Šeha Adnesalama. Kaže, došao sam u Kuwait i prestao sad ratu na posao. Ne, ne mora više sad brin toliko. Tamo je imanje jeftinija i je sirija. Kaže, zaposli se na mezarju da klanja ljudima dženaze. Malo nešto dobio para. Kogod dođe, meit, postavije ga, on, jer on već znao, znao teđvid nekoliko sura iz Korana, kaže, hajde klanjaj nam džanaz. Kaže, kad god završim moj posao, što me sleduje, odma uzmem mushaf moj džepni, negdje se odvojim od ljudi, od onih radnika i počnem učiti Korana. Kaže, znao sam ponavljat, a je po 20 puta, ne mogu ništa zapamtim. Jedan harf. Pogledajte, braćo, Koliko je ta insan, koliko on morao leda probiti. Samo da jedan harfu zapamti iz Korana. Či sad ne govorimo o ashabu, o tabijinu, o insanu koji je prije 500 godina preselio. Govorimo o čovjeku koji je živ među nama, susreće se i susretao se sa istim problemima svakodnevnicom našeg života. Naše stvarnosti. I pogledajemo kako će Kasne inshallah taala šta će ta imam da postigne u svom životu. Kaže onda sam pitao muteveliju teveliju da džamije koja je bila blizu tu da mi dadne ključ, kaže da treba ne budio ponekad noću da, da učim Kur'an, u onadno stop ne budim, kaže onaj kad spavaš, daj mi kaže onaj ključ pa da ja mogu ući džamiju kad hoću da učim Kur'an. Kaže dadni mi on zakupi sebi neku sobicu, kućicu malu, blizu tu mezarja, da može na posao brzo ići, onda da se brzo vrati kući, da može uštku Kad god bi neki prijatelj došao, promijenuo je broj telefona, prekino veze sa svima, prijatelje, sjela, sve je promijenio. Sve prijašnije prijatelje koji imao rane, ajmo na kahvamo, sve je zabrovio. Kaže, kad bi neko kucao na vrata, pogledam kroz prozor, kroz toru. Ako, kaže, bude onaj brat koji me vozi do škole Kur'ana, otvori mu, kaže, idem sa njim do šeha Abdus Salama. Ako nije on, kaže, pustim ga da kuca sve dok mu ne dosadi. I kaže, počeo sam da učim Kur'an. Ne ide. Šta ću sad? Kaže, sjetim se metode da stavim jedan Kur'an na jedan čošak džami na stalak, a drugi Kur'an na drugi čošak. I otvorim jednu strancu i tamo i vamo. Kaže, odim, hodam do jednog mushafa i učim, aj, učim, učim da ga otprilike ne zapamtim. I onda pokušam da ga na učim do drugog kraja džami, do drugog, kura, onaj mushafa. I onda tamo pogledam ja sam kako treba naučio. I sve tako. I tako je hodajući naučio čitavu džuz. Kad sam naučio čitav džuz, onda sam otišao šeha abdeselamu i rekom assalamu alaikum šeha. Naučio sam prvi džuz kurana. I proučio pred njim, kad sam, kaže, proučio, on klimno klimnuo glavom, kaže, ovo je, kaže, dobro. E, I sad, kaže, nastavi. Još četvr džuza. Da bi počeo kod šeha ponovo da uči. Ovo je uslogio. I kaže, onda sam neprekidno učio. Kad se umorim od vodanja, onda, kaže, stavim jedan musav desno, a jedan lijevo. Pa se okrenim ovamo, učim iz ovog pa mi dosadi ovaj polažaj, pa se na drugu stranu, pa učim. Onda kada mi se kaže zadrijema, legnem ovako i počnem spavat. Na kraju mi ni to nije išlo kaže, pa onda lijevo desno i jedan musav sam imao, uzala se kad legnem, da ne mogu više, onda ležeći ovako učim. Za malje od mjesec dana, nauči četiri džuza još. Odem kod šeha, presuša me. Još četiri džuza, e, kada je maša ovo je sad super. I kaže sad, evo ti ključ od moje kući, šehe abdu selam ovaj, što mu je zadovolj. Kaže, ućeš u moju kuć kad god hoćeš. Moja žena kaže, u Egiptu, nema nikoga, ja sam tu. Kad god poželiš uči ujutro, na večer, kaže popodne, evo ti ključ. Kaže, šehej, nemoj, šta, šta će mi ključ dobiti? Evo ti, kaje, ključ. Kaj god što učiš kod me na bujru. Za četiri mjeseca nauči Kurana na pamet. Čita. Jarani? Nula bodova. Telefoni, igrice, aplikacije, tač nula bodova. Hajmo na kafu, zijarati, nula bodova. Šta mu je u životu bilo? Kur'an. Ujutru? Kur'an. Posle podne? Kur'an. Posle Kuran. Kur'an. Polanoći? Kur'an. Šejh Abdul Salam kada je napisao i džazus Hafs sanedoposanika sallallahu alejhi ve sellem. Njemu da, negode je svojim učenicima, a prije toga kaže kad ja sjedim u halku, halci ne mogu da naučim ništa, kaže. Ja učim iz Kur'ana. Svi ovi učenici pored mene kad se uče ha ono sve za za Hafs, zarano mushaf out chetu, tajvid, maša. Kaže ja ništa. Kaže, šejh onoj džazu ispod ruke svojim onim učenicima tamo. Kaže, znate li čija je ovo ovaj džazu? Ne znam. Kaže, onog abduteoaba. Kaže, sve, jednog je grom pogodio u glavu. Kaže, šta? Onoga što nije mogo ništa nauči. Onoga što nije mogo ništa nauči. Kaže, za kratko vrijeme je 50 ljudi naučilo kura a napameni pred tim šejhom. Kad su vidjeli da on može, svi zapijeli. Kaže bio sam dobar primjer svima, kaže da nauči Kur'ana, pa Nakon kratkog vremena dođem šejh, kaže dođeva. Hoće sad kaže da napravim seminar za Kur'an hafiza, sedam krajeta. Imam devet ljudi, i kaže, mislio sam, zamislio sam 10 ljudi na tom seminaru. Imam devet ljudi, kaže prijavljeni, i falim jedan. Kaže misio sam tebe izavrat. Kad ja što ja za Kur'an hafiza jedva mogu naučio, kaže, ne, ne, kaže ti treba da učiš kaže dobro. Počnuo mi one stihove, kaže, šatibije, ništa ne razumije. Kineski jezik. Imam šatibije napisao preko 1100 nešto stihova iz sedam kirajeta, mutavatira, iz Kor'ana i Kerima. Ko nauči te stihove i nauči kur, na sedam kirajeta, dobiva, epite dobiva, ime Kura Hafizu. Jova ima imam Shar je jedan od najpoznatijih alima Endelusa u svom vremenu napisao je prelijepe stihove iz iz iz se Kaže godinu i po godinu i po, sam učio prošeo ih ove stihove za godinu i po nisam razumio niti jedne riječi Svi kaže ostali učenici onih devet javljaju se dižu ruku e še što Isu sa strane Kaže, iz početka še je še i saburo sa mnom Kasnije, kaže, došo i njemu prelilo Kaže, čaša, počeo se, kaže Zezat za mnom, počeo ponižavati Kaže, ej, kaže, neš ti, neš ti, kaže, pojma Kaže, godinu i pol sjediš ovde preda mnom Nisi još razumio ni jedne riječi Pogledaj, kaže, ove ljude Kaže, jednom, dva put, kad mi je treći put to rekao Kaže, nisam ište mogo do osaboram Kaže, počeo sam na plačem ko malo dijete A u svoje revucije držo knjigu, el wafi šerh na ovih sedam kirajeta od, od Alima Abdul Fetaha Qadija. Poznava knjiga za šerh deset kirajeta. Šatibi i drru. I kaže uzav sam knjigu i bacio ovakot pod. I kaže, a Kaže, tako mi Allah šehe. Vidjet da će ovo naučiti I da ću ja biti onaj koji će najviše znanje koje ti sad kojim ti sad poručavaš, da ću ga najviše širiti na svijetu. Niko neće biti poput meni. Kaže, onda sam napustio među listu, sjelo, i otišao kući, kaže, plako sam sve do kuće. Leguo sam da spavam, kaže, a Dunjaluk je bio crn za mene. Kaže, leguo sam ako na, na leđa, a suze mi, kaže, idu niz, niz obraze i slijevaju se u bradu, vrele suze, jedva sam zaspo kaže kad sam zaspo vidim kuću od šeha abdu selama i uložim mu kuću kad tamo čovjek slijep nosi odjeću šeha, šeha abdu selama je nosio ono egipatsko od, od, od uleme azhara eh, ahmedija i onu džube tako se šeha abdu selama nosio kaže vidim čovjeka u njegove odjeći na njegove se džadi sjedi Kaže, ja ga pitam, ko si ti, otkud tebi, kaže, otkud ti da, da uđeš u šehovu kuću, jel ti, on rekao, jedinija, kaže, imam, ja imam, kaže, ključ od šehove kuće, otkud tebe u kući, kaže, zar ne znaš ko sam ja, kaže, ne znam, ja sam, imam šativi, pisac, on istihova, kaže, ti si imam šativi, kaže, da, kaže, reci šejhu Abduselamu da je on na mojom, na mojom mezhebu. Da on moga pravca. Kaže, ovaj šejh Abduselam, kaže, imam šativu, kaže, imam, ima ome, kaže, one tvoje stihove što ti napisu, ja ništa ne razumijem. Moli Allah, suhane o ta'ala, da mi je lakša, da naučim one stihove, da ih razumijem. Kaže, onda je se šejhu krenuo, diguo ruke i nešto je govorio, nisam ga, kaže, razumio, ali kaže, mislim da je, da je dovio za mene. I onda sam se probudio prije sabaha. Kaže, bio sam radostan ko nikad do tada u životu. Jedva sam čekao da dođe sabah, da klanjam i da odem šeha abduselamu da ga obavijestim šta sam sajno. Kaže, kad sam klanjao sabah, otvorio sam šatibiju. Kako koji stih pročitam, razumijem šta znači taj stih. Na brzinu sam naučio 20 stihova. Do tada nije mogo ništa, razumite, godinu i pola sa značenjem sa svime i otešao sam šehef abduselam. Kaže, kuca mu jedna vrata lupam, kaže jako šehef kaže, abduselam, otvori, otvori, kaže, ovako gleda šta ti je, kaže, otkud ti je ovako rano i što tako lupaš kaže, večera sam salio i mama šatibija rekao je da stina na njegovom ezehabu, kaže bio je tvoje odjeći na tvoje sredžadi i kaže, dovio je zamene mene šeh, kaže sve razumijem šatibija kaže, nemoj pričat, kaže, jesta la. sjedi kaže, proučio sam pred 20 stihova na pamet sa svim, kaže, objašnjenjima, kaže, bio je veoma radostan. Nakon toga, nakon toga, kaže, sam ubrzo počeo da, da učim stihove i završio sam, kaže, desetke rajta. Kaže, hvala Allahu uzvišenom, jedini ja pod nebeskim svodom imam i džazu za 10 kirajeta u šeha abdu selama, niko drugi nije uzao, sem njega. I onda sam, kaže, došao, otišao u Siriju. Otišao sam u Siriju sa jednom željom, sa jednim ciljem. Da sad ovo znanje što sam naučio prenese me moj narod. Kad sam otišao u Siriju, Kaže, zatekuo sam tamo narod koji ne zna da uči Kur'an. A on je bio iz mjesta Dera Zor, blizu Iraka. Kaže, samo jedan hafiz je bio u, čitavom, u čitavim općinama okolo. Haseke i Dera Zor i, i ostale općine što su bile okolo samo jedan hafiz Kur'ana. I nije uspio za 20 godina kako je završio hifz, nije uspio nikoga naučiti Kur'an Kur i Kerim. Kaže, onda sam ja sjel i razmišlju kako da ljudima kažem da sam ja sad kura hafiz i da treba i kod mene da uče. Kaže, da odem sad da stanem pred ljudi kažem, ljudi, ja sam kura hafiz, ne ide. Vi ću onda se hvalim. Kaže, jednom me zaboli zub. I odem doktoru Onaj da da vidim šta je da da mi popravi zub. Kaže ulazim kod doktora kad ima naljepnica piše ime nekog šeha i piše kaže nešto 10 kirajita. U mašalo. Sheh 10 kirajita kaže pa nije valja da neko zna 10 kirajita. Odo kaže iz ovog mjesta ja ne znam. Ja kod doktora Gore poselao mi se tamo pita kaže koji onaj dole sheh kaže naljepnica pred tvojom ordinacijom kaže, zna desetke rajita. Kaže, ne, ne zna on, kaže, zna njegov šehe gore iz Damaska, ali to kaže, onaj, on, kaže, zna, tež vidi i, i ona oči ljuda da podučava o Koranu, kaže, pa je napisao da je učio oko šeheha koji zna desetke rajita. Kaže, ja njemu u kratkim crtama ispričam svoju priču života. Kaže, kad je to čuo on, kaže, kod mene danas na ručak ideš, kod doktora. A to je Jedna lijepa osobina Arapa. Kad dođe gost, kad dođe e, kod, kod njega, kod, kod Arapa, čovjek koji zna Koran, koji e, uči islamske nauke i upozna se sa njim, odmah te zove kod sebe da te ugosti. Da dadne nešto od sebe, nekakav doprinost, pa makar bio mali, da ti pomogne na tom putu. I da ti lijepim lije, riječima te podrži I da ti kaže, maša Allah Finost tu naučio, da te Allah pomogne da Kaže, slušaj, kod mene danas ručak A ja ću ovog šeha što je dole na plakati Zovom da je dođe kod mene da, da se upoznate I tako je bilo I onda on njima uz ručak I spriča šta mu se sve desilo Kaže, onaj je dole s plakate Kaže, ti si od danas tražen u Siriji Tebi će od danas ljudi dolaziti kući i učiti Kuran I tako je počelo Mračo, kod njega je završilo Kur'an hiljade ljudi i nego Hanuma je hafiza istu. Hiljade ljudi je završilo Kur'an, kerim, na pamet. Hiljade ljudi postalo, i djevojaka postalo, kura hafizi, njegovim sebebom. Kaže, znalo mi je toliko ljudi doći da uči kod mene, da ne mogu vi sve primiti, pa moja Hanuma kaže, obuče se, spremi se, obuča nikab, i onda dio ljudi koji ne mogu ja da presušam, ona ih presušava tu kaže, bilo je neka dođe toliko žena kod moje Hanume, da ne može ih ona sve preslušati, onda dio žena dođe kod mene, sjede tu o halku i uči predamnom, i ja ih, kaže, preslušava. Onda je se kasnije povezao sa, sa nekim šehovama iz Kuvajta, da pomogne taj narod koji je siromašan, sirijski narod, pogotovo ta mjesta, puno siromašna bila, sagradili su 14 džamija, podijelili su pomoći u hiljadama. Preko hiljadu hafiza su odveli na umru. Nakon što polože hivs Kur'ana, odvede ga na umru kao nagradu za položeni hifs. Uradili su hajera, oživjeli su učenje Kur'ana u svim tim općinama okolo. Danas je taj šeh u Turskoj boluje od bolesti, od, od raka, treba uskoro da se perše. To je jedan prelijep primjer nama danas, da nikada nije kasno. Koliko god smatrao da, da, sma da ne možeš da učiš, da nisi sposoban da budeš hafiz Kur'ana. Znaj da je Allah rekao u Kur'anu وَلَقَدْ يَسَّرُنَّا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمِمُ الدَّكِرِ Zaista smo mi olakšali Kur'an za učenje pa ima li onoga koji će učiti Allah kaže mi smo olakšali Kur'an za učenje Imali li ti halahovi robova koji će imati džepni mushaf u svom untrašnjem džepu i i kad god nađu slobodno vrijeme da izvede Kur'an i da uče Kur'an pa kaže postaću hafiz možda pred samom svoj smrt pa to je cilj Da dođeš pred Allaha tizi hafiz Kur'ana. Da se trudiš da koliko možeš sprovedeš Kur'an u svoj život. Da Kur'an teče tvojim venama. Da kad dođeš na sunni dan da budeš od onih kojima će se reći popni se na mimberu. Uči i penj se. Tvoje mjesto u dženetu će biti kod zadnjeg ajta koji proučiš. A onda kad je še Abduteo ab zamolio šeha da nastavi od sura Lukman. Ostalo me još devet druzeva, druzeva da dobije i džazu Kur'ana. Kad je ovaj vidio na usno. Kaže, molim te šeha da završim kod tebe. Šta ako umrem? Imam ja, jaku bolest šećera. Šta ako, kaže umrem, a nisam uzavio džazu od moj je tad ljutito odvratio. Kaže, ako umreš, kaže, prije što završiš kod mene, kaže, ne boj se napisaš ti aj džazu i nalijepši ti, kaže, na, na kaboru zamislite šta je taj insan sve preživio, koliko je proguto gorki pljuvački u ime Allaha Subhanahu Ta'ala da stekne znanje o Allahovi knjizi. Sad je ono, imaju, imaju njegovi isješci Kur'ana na Youtube. Kad insan, taj insan kad uči Kur'an, on ga ne uči samo svojim ustima, on ga uči čitavim tijelu. Njegovo tijelo živi za Kur'an. Čim sjede na, na sjelo, odma Kur'an razgovaraš sa njim. Ideš sa nim u auto, sjedeš da se voziš. Kaže, uči. Ne znam napamjet, otvori mushafu. Ne znam, u mushafu, sad ću te područiti par harfova iz Kur'ana. Kur'an. Ovo što sam ispričao je samo jedan dio, jedan dio, života ovog prelijepog insana, molim Allah subhanahu wa ta ta'ala da ga izliči. Da mu dadne dug život, u pokornosti Allah subhanahu wa ta ta'ala. Da, da ga sačuva svakog zla. Molim Allah subhanahu ta'ala da se smilu i nama i njemu. Molim Allah da nama otvori prsa i srca prema Allahove knjizi. Molim Allah da ovo bude dovoljan postrijek svima nama da odlučimo od večeras da Allahova knjiga i mi ćemo biti prisni prijatelj. Da postanemo hafizi Kur'ana ako je mogo šeha abdu tevab sa svim ovim mukama Allaha im može svako. A to je jedan sad od najpoznatijih karija u svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta ta'ala da nam oprosti kad god možemo da uzmimo Kur'an, a ne uzmimo ga, molim Allah da nam oprosti jer, tu je jer je to je Jer Kur'an je Allahov govor. To je Allahov govor vječni koji ga Allah subhanahu wa ta ta'ala spustio da ga robojuče. I trebamo dati njegovo pravo, a islamski učinjaci su davno rekli Da'i se Kur'anu svi'n svi'n bihijem a onča tisadat ya idan dio idan dio sebe Subhanaka Allaho mi hamdika ashadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilike wa jazakum khairan